Ba, utxune horiek hor daudelako, eta beraz eh, lanean jarraitu behar delako, oa indikan ikusi ekusidegu, eman ditugun datuen arabera, oa indikan horien artean sedentarismoa eh, dago, enezken artean batez ere, orduan, horiek dira landu behar dira gaiako, oa indikan. Eh. Horregatik garrantzitsua, ikasazoi moduko programak gultzatzea, zeren baterzere zuzenduta daude, gazten eh, kolektibo horri, eta gazte garaian ikasten diren bizioiturak gero ere mantendu egiten dira, eta osasun aldeti begiratu uta, nolabait hori garrantzia handia badaka, zeren ez dago prebentziorik egiterik edo edo gaitasuntasunaren kontrola egiterik ez baldin baditzu horrelako ohiturak nolabait e, barneratuta, ez? Eta hemen aipatu dira adibidez, ba, e, eskola bideak, ez? Jendea ohitu daiela, gastea ohitu daiela, eskolara oinez juten adibidez, ez? Eta hori ez da osasun zentroetatik nolabait erresetatzen den edo preskribatzen den zerbait baizikena eta maila komunitarioan denon artean familiak udaletxea eta denon artean landu behar gaiak eta hoiek importantea dira baita. No,